Щоб перекласти письмо, потрібен ключ до коду. Але якщо останній, хто писав марсіанською, помер за 40 тисяч років до того, як народився перший земний письменник? Як тоді розшифрувати марсіанську мову? Універсальна мова. Габім Пайпер. Марта Дейн зупинилася і підвела очі до мідяного неба з пурпуровим відтінком. Поки вона працювала всередині, вітер змінився. І Курява, що від полудня сунула зі східних високих пустель, тепер котилася над Сиртом. Сонце, збільшене серпанком, було розкішною магентовою кулею, такою ж великою, як земне сонце, і на нього можна було дивитися просто. Вночі частина того пилу знову опаде з верхніх шар в атмосфери. Додаючи ще одну плівку до того, що ховало це місто останні 50 тисяч років. Червоний пил лежав усюди, вкриваючи вулиці, парки і площі, приховуючи маленькі будинки, які було розщевлено і втиснуто в землю, а також уламки високих споруд, коли в них западали дахи і вивалювалися назовні стіни. Тут, де вона стояла, давні вулиці були на глибині від 100 до 150 футів. Пролом, який вони пробили у стіні будинку за її спиною, виводив просто на шостий поверх. Звідси видно було скупчення збірних бараків і сараїв, зарослу чагарем рівнину, що колись була набережною коли це місце було морським портом на березі океану, який тепер став сирцькою западиною. Вже й блискучий метал унизу припорошило червоним порохом. І Марта знову подумала, що означало б розчистити все це місто. Скільки часу, праці, людей, припасів і обладнання, перевезеного через 50 мільйонів миль космосу, знадобиться. Без машин тут було не обійтися. Бульдозери, екскаватори, драглайни – швидкі та грубі й безжальні. Вона пригадала розкопки біля гарапи та Мохенджо Даро в долині інду, пригадала терплячих місцевих робітників, уважних бригадирів, людей з кирками і лопатами, довгі ряди носіїв кошиків, що виносили землю, повільні і примітивні, як і цивілізація, рештки якої вони відкривали так. Але Марта могла б на пальцях однієї руки перелічити випадки, коли хтось із її копачів пошкодив у ґрунті щось справді цінне, якби не мало оплачений. Безмовно сумлінний місцевий робітник, археологія й досі була б там, де її застав Вінкельман. Та на Марсі не було місцевої робочої сили. Останній марсіанин помер 500 століть тому. Ліворуч, ярдів за 400 чи 500, раптом загриміло, мов кулемет, соленоїдний відбійний молоток. Отже, Тоні Латтимер уже вирішив, у який будинок полізе далі. Марта відчула незручну вагу свого спорядження і почала перекладати ремені поправила лямки кисневого ранця, перекинула фотоапарат на одне плече, креслярську дошку і інструменти. На друге, а записники та альбоми, затисла під лівою рукою, потім рушила стежкою. Через горби похованого каміння, повз зубці стін, що стирчали з лесу, повз будівлі, частину з яких уже було пробито і обстежено, аж до бараків. У головній кімнаті першого барака, коли вона ввійшла, було десятеро людей. Позбувшись кисневого спорядження, Марта відразу запалила сигарету, першу від полудня, і обвела всіх поглядом. Старий Селім фон Ольмгорст, турко-німець. Один із двох її колег-археологів сидів на кінці довгого стола біля дальньої стіни, димів великою вигнутою люлькою і перегортав об'ємний нотатник. Дівчина-офіцер озброєння Сачіко Кореміцу сиділа між двома лампами на іншому кінці стола, схилившись над роботою. Полковник Гюберт Пенроус, командир космічної експедиції, і капітан Філд, розвідник, слухали звіт одного з пілотів «Аеродина», що повернувся з післяполудневого обльоту. Дві дівчини, лейтенанти з відділу зв'язку, правили текст вечірньої телепередачі, яку мали передати на Сірано, що кружляв за п'ять тисяч миль над планетою, а звідти – на Теру через місяць. З ними був Сіт Чемберлен, кореспондент Транскосмічної служби новин. Як і Марта з Селімом, він був цивільним. І це підкреслював білою сорочкою та синім жилетом без рукавів. Нарешті майор Ліндеман, інженер, із помічником сперечалися над планами на креслярській досці. Марта, наливаючи пінту гарячої води, щоб помити руки і обтерти обличчя, сподівалася, що вони таки щось роблять із трубопроводом. Вона вже хотіла нести записники до Селіма, але, як завжди, звернула вбік і зупинилася біля Сачіко. Японка відновлювала те, що колись, 50 тисяч років тому, було книжкою. На очах у неї був бінокулярний мікроскоп. Чорна стрічка губилася в блискучому чорному волосі, а сама вона надзвичайно обережно чіпляла зруйновану сторінку волосинно-тонким дротом, вставленим у руків'я з мідної трубочки. Нарешті вона підняла крупинку, легшу засніжинку, захопила її пінцетом, Поклала на аркуш прозорого пластику, на якому збирала сторінку докупи. І зафіксувала легкою хмаркою клею з маленького розпилювача. Спостерігати за нею було справжньою насолодою. Кожен рух був точний і граційний, ніби його відпрацьовували під музику сто разів. «Привіт, Марто! Ще ж не час для коктейлів, правда?» Мовила Сачіко, майже не ворухнувши губами і не підводячи голови, Ніби боялася, що навіть подих зрушить крихкий пил перед нею. Ні, лише 1530. Я там уже скінчила. Нових книжок не знайшла, якщо це для тебе добра новина. Сачіко зняла мікроскоп і відкинулася на спинку стільця, накривши очі долонями. Ні, мені подобається це робити. Я називаю це мікропазлами. Оця книжка – просто кошмар. Селім знайшов її розгорнутою, зверху лежало щось важке – і сторінки буквально розчавило. Вона трохи помовчала. «Якби ж ще після цього все це щось означало». У словах її вчувалася ледве помітна критика. Марта, відповідаючи, раптом усвідомила, що захищається. «Колись означатиме». «Згадай, скільки часу знадобилося, щоб прочитати єгипетські іерогліфи, навіть маючи розецький камінь». Сачіко всміхнулася. «Так, я знаю. Але в них був розецький камінь, а в нас його немає». Ніде на Марсі немає Розетського каменя. Цілий народ, цілий біологічний вид помер ще тоді, коли перший кроманьонський художник тільки-но вимальовував оленів і бізонів на стінах печери. Між нами 50 тисяч років і 50 мільйонів миль і жодного містка розуміння. Ми його знайдемо. Десь таки є щось, що дасть нам значення бодай кількох слів, а вже через них ми витягнемо значення з інших. І так далі. Ми, може, і не доживемо до того дня, коли зможемо читати цю мову. Але почнемо, і колись хтось дочитає. Сачіко обережно відняла руки від очей, не дивлячись на відкриту лампу, і знову всміхнулась. Цього разу Марта була певна, то вже не ввічлива японська усмішка, а звичайна людська усмішка дружби. Сподіваюся, Марто, справді сподіваюся. Було б чудово, якби першою це зробила саме ти. І чудово було б усім нам, Читати те, що писали ці люди, це справді повернуло б мертве місто до життя. Усмішка поволі згасла. Але все це здається таким безнадійним. Ти не знайшла більше жодних малюнків?» Сачіко похитала головою. «Втім, і це навряд чи щось би змінило. Малюнків із підписами вони знайшли сотні, але жодного разу не змогли достеменно пов'язати бодай один зображений предмет із бодай одним надрукованим словом. Вони замовкли, і за мить Сачіко знову натягла мікроскоп і нахилилася над книжкою. Салім фон Ольмгорст підвів голову від нотатника і вийняв люльку з рота. Там уже все закінчено, спитав він, випускаючи хмарку диму. Наскільки там було що закінчувати? Вона поклала на стіл записники і ескізи, капітан Жікель уже почав герметизувати будівлю з п'ятого поверху донизу і з входом на шостому. Як тільки впораються, ставитиме кисневі генератори. Я все зачистила там, де він працюватиме». Полковник Пенроус швидко звів очі, ніби робив подумки позначку на потім, а тоді знову повернувся до пілота, який щось показував на мапі. «Там і справді небагато було», – кивнув фон Ольмгорст. «Ти знаєш, у який будинок Тоні вирішив іти далі?» «Здається, у той високий, з конічною штукованою на горі, схожою на ковпак для гасіння свічок». Я чула, як він там свердлив отвори під заряди. Ну, сподіваюся, це виявиться будівля, якою користувалися до самого кінця. Попередня такою не була. З неї повиймали все. То тут щось, то там, безладно, і, схоже, впродовж дуже довгого часу, аж доки вона майже не спорожніла. Століттями, помираючи, це місто пожирало саме себе, вдаючись до своєрідного канібалізму. Марта так і сказала. Таке ми знаходили завжди, погодився він. За винятком, звісно, місць на кшталт Помпеїв ти бачила інші римські міста в Італії. Наприклад, Мінтурни. Спершу мешканці розбирали одне, щоб полагодити інше. Потім, коли місто покинули, прийшли інші і розтягли все, що ще лишалось. Попалили камінь на вапно або подрібнили його на підсипку для доріг, аж доки не залишилися самі підмурки. Тут нам пощастило. Це одне з місць, де загинула марсіанська раса, і не було потім жодних варварів, які знищили б те, що вона по собі лишила. Він поволі затягнувся люлькою. «Колись, Марто, ми ввірвемося в один із цих будинків і знайдемо той, де помирали останні з них. І тоді дізнаємося історію кінця цієї цивілізації. А якщо навчимося читати їхню мову, то дізнаємося не лише некролог, а всю історію», подумала вона, але не сказала цього вголос. «Знайдемо, Селіме, колись знайдемо, Відповіла вона і глянула на годинник. А зараз я попрацюю ще над своїми списками до вечері. Намить старий скривився в несхваленні, хотів щось сказати, але передумав і знову встромив люльку до рота. Проте навіть миттєвого руху біля вуст і сіпання його білих вусів вистачило. Вона чудово знала, що він думає. На його погляд вона марнує часи сили. Не свої, а експедиційні. І, можливо, він мав рацію. Спосіб мусив існувати. Вона мовчки відійшла і сіла на своє місце посеред столу на перевернутий пакувальний ящик. Перед нею лежали фотографії, фотокопії відновлених книжкових сторінок, транскрипції написів і записники, у яких вона укладала списки. Марта сіла, запалила нову сигарету і потягнула до себе верхній аркуш зі стосу, ще не переглянутого матеріалу. То була фотокопія чогось дуже схожого на титульну сторінку і зміст якогось періодичного видання. Вона одразу його впізнала. Сама знайшла цей аркуш два дні тому в шафі, в підвалі будинку, який щойно закінчила обстежувати, якийсь час Марта просто дивилася на нього. Вона могла його прочитати. В тому сенсі, що давно вже створила цілком довільну, але послідовну систему фонетичних значень для літер придатну до вимови. Довгі вертикальні знаки були голосними. Їх виявилося лише десять. Не так уже й багато, якщо в мові розрізнялися довгі і короткі звуки. Коротких горизонтальних знаків було 20. А це означало, що звуки на кшталт НХ, Ч, або ж, передавалися окремими літерами. ймовірність того, що її система, бодай приблизно, відтворювала справжнє звучання мови, була мізерною. Мільйони до одного. Але кілька тисяч марсіанських слів вона вже занотувала і могла вимовити кожне з них. На цьому все і зупинялося. Вона могла вимовити від трьох до чотирьох тисяч марсіанських слів, і жодному з них не могла надати значення. Селім фон Ольмгорст вважав, що вона цього ніколи не зможе. Тоні Латтимер теж. І висловлювався про це куди менш стримано. Так само, як їй здавалося і Сачіко-Кореміцу. Часом Марта і сама починала боятися, що вони мають рацію. Літери на сторінці перед нею затремтіли і почали танцювати. Тонкі голосні, товсті маленькі приголосні. Віднедавна вони робили це щоніч у її снах. Були й інші сни. Там вона читала їх так само легко, як англійський текст. Прокинувшись, відчайдушно намагалася згадати. І не могла. Вона кліпнула, відвела погляд від фотокопії, а коли глянула знову, літери вже стояли спокійно. Угорі сторінки були три слова, підкреслені зверху і знизу. Очевидно, так марсіани позначали заголовки. Масхар Норвод та Давас Сорнхулва. Вона мовчки проказала їх подумки, гортаючи записи, щоб пригадати, чи траплялися вони їй раніше і у якому контексті. Усі три вже були в списках. До того ж, Масхар траплялося доволі часто, так само як Норвод і Нор, але «вод» було суто суфіксом, Давас теж було окремим словом, а та поширеним префіксом. Сорни Хулва також часто повторювалися. Марту давно вже не полишала думка, що ця мова, мабуть, чимось нагадує німецьку. Коли марсіанам було потрібне нове слово, вони просто склеювали два-три старі. Вона, певно, виявиться граматичним жахіттям. Ну що ж, журнали вони таки видавали. І один із них називався Масхарнорвод Давас Сорнхулва. Марта мимохідь подумала. Цікаво, це щось на зразок щоквартального археологічного огляду, чи радше щось у дусі пікантних історій? Менший рядок під заголовком явно містив номер випуску і дату. Чимало речей було знайдено в нумерованих серіях. Тож цифри вона вже розпізнавала і знала, що система числення в «Марсіан» була десяткова. Це був 1754-й випуск «За дома», 14837 рік. Отже, «дома» – назва одного з марсіанських місяців. Це слово їй уже траплялося. Вона аж затягнулася сигаретою так сильно, що та мало не затріщала, і почала гарячково гортати записники та стоси вже переглянутого матеріалу. Сачіко щось казала комусь. Наприкінці столу рипнув стілець. Марта підвела голову і побачила широкоплечого рудого чоловіка в зеленій формі космофлоту з однією зіркою майора на плечі, Іван Фіджеральд Лікар. Він саме розбирав на дрібні частини книжку, схожу на ту, яку відновлювала дівчина-артилеристка. Останнім часом ніяк не знаходив хвилини, – відповідав він на запитання Сачіко. Та дівчина з Фінчлі і досі валяється з тим, що в неї є, а я все ще не можу поставити точного діагнозу. Потім ще довелося перевіряти бактеріальні культури. А весь вільний час, що лишався, я розтинав для Білла Чендлера зразки. Білл нарешті знайшов савця. На вигляд ящерка ящеркою, і всього чотири дюйми завдовжки. Але це справжній теплокровний, гамогенетичний, плацентарний, живородний савець. Риє нори і, здається, живиться тим, що тут править за комах. «Тут вистачає кисню для чогось такого?» – запитала Сачіко. «Схоже, біля самої землі вистачає». Фіджеральд поправив ремінець мікроскопа і опустив її на очі. Біл знайшов це створіння в яру на дні висохлого моря, «Ага, ось ця сторінка наче ціла, якщо я тільки зможу її витягти одним шматком». І він продовжив бурмотіти щось сам до себе, помало піднімаючи сторінку і підсовуючи під неї прозорий пластиковий аркуш, працюючи з неймовірною делікатністю, не такою, як у маленьких рухливих рук японки, що нагадували лапки кішки, яка вмивається, а радше, як у парового молота, що коле арахіс. Польова археологія – Теж потребує певної тонкості дотику, і Марта дивилася на них обох із заздрісним захватом. Потім знову повернулася до свого аркуша, дописуючи зміст. Наступна сторінка була початком першої з перелічених статей. Багато слів їй були незнайомі. У неї склалося враження, що це якийсь науковий або технічний журнал. Можливо тому, що саме такі видання становили більшість її власного читання. На художній текст це не скидалося. Абзаци мали щільний, сухий, фактичний вигляд. Нарешті Іван Фіджеральд уривчисто задоволено хмикнув. «Готово!» – Марта підвела голову. Він уже відділив сторінку і приклеював до неї другий пластиковий аркуш. «Є картинки?» – спитала вона. «На цьому боці немає хвильку». Він перевернув аркуш. «І на цьому теж». Тоді збризнув ще один прозорий листок, затиснувши сторінку між ними, узяв люльку і знову припалив. «Я, звісно, маю з цього задоволення, і для рук це чудова вправа, тож не подумай, що я скаржуся», – мовив він. «Але, Марто, ти справді віриш, що хтось колись щось із цього витягне?» Сачіко підняла пінцетом клаптик силіконового пластику, яким марсіани користувалися замість паперу. Клаптик був майже квадратний, дюйм на дюйм. «Дивися, тут аж три цілі слова», – урочисто мовила вона. «Іване, тобі дісталася легка книжка». Але Фідджеральд не дав себе збити. «Усе це абсолютно безмістовне», – вів далі він. «П'ятдесят тисяч років тому, коли це писалося, воно мало сенс. Тепер жодного…» Марта похитала головою. «Значення не випаровується з часом. Воно тепер таке саме, як і тоді. Ми просто ще не навчилися це розшифровувати». Досить безпредметне розрізнення втрутився Селім фон Ольмгорст. «Засобу розшифрування більше не існує». «Ми його знайдемо», – сказала вона, і раптом зрозуміла, що говорить радше для власного підбадьорення, ніж для суперечки. Як через малюнки з підписами? Ми знайшли сотні картинок з підписами. І що це нам дало? Підпис покликаний пояснювати зображення, а не навпаки. Уяви, що якась істота, чужа нашій культурі, знаходить картинку, де бородатий чоловік із вусами пиляє колоду. Вона вирішить, що підпис означає – «Чоловік пиляє дрова». «Звідки їй знати, що насправді це Вільгельм II у вигнанні в Дорні?» Сачіко вже зняла мікроскоп і запалювала сигарету. «Я можу уявити і малюнки, які навпаки пояснюють підписи. Такі мовні книжечки з картинками, якими ми користуємося на службі. Прості лінійні малюнки, а під ними слово або фраза. А вже ж, якби ми знайшли щось таке...» Почав фон Ольмгорст. Майкл Вентріс саме такий знайшов ще в п'ятдесяті. Озвався просто за спиною Марти голос Г'юберта Пенроуза. Вона обернулася. Полковник стояв біля археологічного столу, капітан Філд і пілот Аеродина вже вийшли. Він знайшов безліч грецьких описів військових запасів, вів далі Пенроуз, вони були записані критським лінійним письмом «Б», і на чолі кожного списку стояла маленька картинка. Меч, шолом, триніжок чи колесо Від колісниці Це й дало йому ключ до письма Полковник уже сам стає археологом Зауважив Фітджеральд Тут усі ми вчимося чужих спеціальностей Я чув про це ще задовго до того Як цю експедицію взагалі задумали Сказав Пенроуз Постукуючи сигаретою об золоту табакерку Ще до тридцятиденної війни У розвідувальній школі Коли сам був лейтенантом Як про тріумф криптоаналізу, а не археології. Саме так криптоаналіз підхопив фон Ольмгорст. Читання відомої мови в невідомій системі письма. Ті списки Вентріса були написані відомою мовою, грецькою. Ані він, ані хтось інший не прочитали жодного слова критської мови, доки в 1963 не знайшли грецько-критський двомовний текст. Бо лише через двомовний напис, де одна з мов уже відома, Можна вивчити невідому давню мову. «І які, скажіть, у нас тут шанси знайти, бодай, щось подібне? Марто, ти працюєш із марсіанськими текстами від самого нашого приземлення уже шість місяців. Скажи, ти знайшла хоч одне слово, значення якого можеш визначити напевне? Думаю, що так. Вона намагалася не видати надто явної радості. «Дома» – це назва одного з місяців марсіанського календаря. «Де ти це знайшла?» «І як установила?» – різко спитав фон Ольмгорст. «Ось тут вона взяла фотокопію і простягнула її йому. Я б сказала, що це титульна сторінка журналу». Він мовчки дивився на неї кілька секунд. «Так, я теж так думаю. А решта є. Працюю над першою сторінкою першої статті зі змісту. Зараз – так, ось усе, що я знайшла разом». Вона пояснила, де саме це було. «Тоді я просто зібрала всі клапті, і віддала Джефрі та Росіті на фотокопіювання. «Вперше, по-справжньому, дивлюся на нього лише тепер». Старий підвівся, струсив тютюновий попіл із-під підійшов до неї, поклав титульний аркуш на стіл і швидко перегорнув сто з фотокопій. Так, ось друга стаття на восьмій сторінці, а ось наступна. Він догорнув до кінця. Наприкінці останньої статті бракує кількох сторінок. Це справді дивовижно. «Дивно, що така річ, як журнал, узагалі могла вціліти стільки часу. Силіконовий матеріал, яким марсіани користувалися як папером, дуже міцний», – сказав Гюберт Пенроуз. «Здається, у ньому первісно не було ані води, ані іншої рідини, тож йому не було з чого висихати. Дивує не те, що зберігся сам матеріал. Ми вже знаходили багато книжок і паперів у чудовому стані. Але журнали видає тільки справді життєздатна, Організована культура. А ця цивілізація вмирала сотні років ще до кінця. Могло минути і тисяча років між моментом, коли зникли такі заняття, як видавнича справа, і моментом повного вимирання. Ну, поглянь, де я це знайшла. У підвалі, в комірчині. Закинули туди, забули, а тоді обминули, коли розбирали будівлю. Таке трапляється. Пенроуз знову взяв титульний аркуш. «Я не маю жодного сумніву, що це журнал». Він знову подивився на назву, беззвучно ворушачи губами. Масхарнорвод Давас Сорнхулва. Цікаво, що це означає, але що додати ти права, дома схоже місяць. Так, доктор Дейн, у вас є слово. Сід Чемберлен, помітивши, що відбувається щось незвичне, підійшов від свого столу. Переглянувши титульну сторінку та кілька внутрішніх, він почав щось шепотіти у стенотелефон, витягнутий із ременя. Не роздувай із цього великої сенсації, сіде застерегла Марта. «У нас лише назва Місяця. І Господь знає, скільки ще часу мене, поки ми бодай зрозуміємо, який це Місяць. Але ж це початок, хіба ні?» – заперечив Пенроус. У Гротефенда, коли він узявся читати перське клинописне письмо, було тільки слово «цар». Але в мене немає слова «місяць». Лише назва одного місяця. Імена перських царів усі знали задовго до Гротефенда. Та річ не в цьому – сказав Чемберлен. Публіку на тері зацікавить те, що марсіани видавали журнали, так само, як ми, щось знайоме. Це зробить марсіан реальнішими, людянішими. Саме тоді до кімнати зайшли троє чоловіків, знімаючи шоломи, маски, кисневі ранці і стягуючи стьобані комбінезони. Двоє були лейтенантами космофлоту третій. Молодший цивільний із коротко стриженим світлим волоссям у картатій вовняній сорочці. Тоні Латтимер і його помічники. «Тільки не кажіть, що Марта таки щось витягла з того мотлоху», – кинув він, підходячи до столу. За тоном це скидалося на коментар до витівок сільського божевільного. «Так, назву одного з марсіанських місяців», – сказав Пенроус і пояснив, показуючи фотокопію. Тоні Латтимер узяв її, побіжно глянув і кинув назад на стіл. «Звучить правдоподібно, але це лише припущення». Це слово може зовсім не означати «місяця». Може, видано, затверджено, охороняється авторським правом, чи що завгодно. Взагалі я не певен, що це щось хоч трохи схоже на періодику. І, відкинувши тему, звернувся до Пенроуза. Я вибрав наступну будівлю для входу, ту високу, з конічною штукованою на горі. Усередині вона має бути в доброму стані. Конічний дах не давав пилу накопичуватися, а ззовні нічого не провалилося і не зім'ялося. Рівень ґрунту тут вищий, ніж біля попередньої, приблизно на сьомому поверсі. Я знайшов підходяще місце і просвердлив отвори під заряди. Завтра підірву стіну, і якщо дасте людей, можна буде одразу починати обстеження. Звісно, доктор Елаттимер, відповів Пенроус. Людей із дюжину я дам. І певно, ще знайдеться кілька цивільних добровольців. Що вам потрібно з обладнання? Приблизно шість пакетів вибухівки можна підірвати всі разом, і звичайний набір – світло, ломики, лопати, інструменти для копання і розбивання, спорядження для підйому на випадок поламаних чи ненадійних сходів – ми розіб'ємося на дві групи. У жодну будівлю не слід входити вперше без кваліфікованого археолога, а на три групи, якщо Марта зуміє відірватися від свого каталогу впорядкованих незрозумілостей і взятися за справжню роботу. Вона відчула, як їй стиснуло груди і закам'яніло обличчя. Від гнівної відповіді її стримували лише сціплені губи, коли Пенроуз сухо відповів за неї. «Доктор Дейн працює не менше за вас і не менш важливо. Я б сказав, навіть важливіше». Фон Ольмгорст помітно занепокоївся, на мить зиркнув на сідачем Берлена і поспішно відвів очі. Боявся, що назовні вийде історія про сварки між археологами. Розробити систему вимови, завдяки якій марсіанську мову можна було б передавати нашими літерами, це надзвичайно вагомий внесок, і Марта зробила це майже без допомоги. Принаймні без допомоги доктора Латтимера, додав Пенроуз, «Капітан Філд і лейтенант Кореміцу дещо зробили, я теж трохи долучився, але дев'ять десятих виконала вона сама. Цілком довільно, зневажливо кинув Латтимер». «Ми навіть не знаємо, чи могли марсіани взагалі видавати такі самі голосові звуки, як ми. Ні, це ми якраз знаємо», – заперечив Іван Фіджеральд цілком упевнений. «Справжніх марсіанських черепів я ще не бачив. Ці люди, схоже, дуже ретельно позбувалися своїх мертвих. Але зі статуй, б'юстів і зображень я сказав би, що їхній голосовий апарат був тотожний нашому. Гаразд, нехай так. І нехай справді буде ефектно без запинки тараторити», імена марсіанських знаменитостей, чиї статуї ми знайдемо, і якщо колись нам удасться співвіднести назви місць, то вони звучатимуть набагато краще, ніж та ветеринарна латина, якою старі астрономи позаляпували всю мапу Марса, мовив Латтимар. Але мене дратує, що вона марнує час на це все, чого ніхто ніколи не зможе прочитати. Хай би вона і морочилася зі своїми списками доти, поки на місто не ляже ще сто футів пилу. Тоді як навколо повно справжньої роботи, а нас і так мало. Уперше це було сказано так прямо. І Марта навіть зраділа, що це вимовив Латтимар, а не Селім фон Ольмгорст. «Ти хочеш сказати...» – різко відповіла вона. «Що це не має тієї цінності, яку має викопування статуй. На мить вона побачила, що влучила. Потім Латтимар, кинувши швидкий погляд на Чемберлена, відказав. «Я хочу сказати, що ти намагаєшся знайти те, чого, як мав би знати будь-який археолог, у тому числі й ти... Просто не існує. Мені байдуже, якщо ти ставиш на кін свою професійну репутацію і робиш із себе посміховисько. Але помилки одного археолога компрометують цілу галузь в очах публіки. Схоже, саме це й хвилювало його найдужче. Марта вже формулювала відповідь, коли з комунікаційного отвору різко свиснуло, а далі пролунав голос. Час коктейлів. До вечері одна година. Коктейлі в бібліотеці «Барак четвертий». Бібліотека, що водночас правила вітальню, кімнату відпочинку і місце загальних зборів, уже була переповнена. Більшість юрмилася біля довгого столу, стільницю якого зробили з прозорих пластин, колишніх стінових панелей із руїн. Марта налила собі те, що тут називали Мартіні, і перейшла скелихом до Селіма фон Ольмгорста, який сидів сам. Якийсь час вони говорили про будівлю, щойно досліджену, а потім, непомітно для себе, перейшли до спогадів про роботу на террі. Фон Ольмгорст. У Малій Азії з Хецькою імперією вона. У Пакистані на розкопках міст харапської цивілізації. Випили і фон Ольмгорст, взявши обидва келихи, пішов за добавкою. Алкоголю і смакових домішок тут не бракувало. Усе синтезували з марсіанської рослинності. «Знаєш, Марто», – сказав він, повернувшись. Тоні мав рацію принаймні в одному. «Ти справді ставиш на кін свій професійний авторитет». Уся археологічна практика говорить проти того, що настільки мертву мову взагалі можна розшифрувати. У всіх інших давніх мовах була безперервність. Знаючи грецьку, Шампольйон навчився читати єгипетську. Знаючи єгипетську, опанували хецьку. Саме тому ти і твої колеги так і не змогли перекласти харабські єроглифи Там такої безперервності немає. Якщо ти й далі наполягатимеш, що цю мову можна прочитати – Твоя репутація постраждає. Одного разу я чула, як полковник Пенраус сказав, що офіцер, який боїться ризикувати військовою репутацією, рідко здобуває її по-справжньому. У нас так само. Якщо справді хочеш щось з'ясувати, мусиш ризикувати і помилятися. І мене набагато більше цікавить, що саме можна дізнатися, аніж моя репутація. Вона кинула погляд через кімнату, де Тоні Латтимар сидів із Глорією Стендіш, і щось палко їй доводив. А вона слухала, відпиваючи фальшиве Мартіні. Глорія була головною претенденткою на титул «Міс Марс» 1996 року. Якщо вам до душі, великогруді білявки. Але Тоні був би не менш уважний до неї. Навіть якби вона скидалася на злу відьму з чарівника країни Ос. Бо Глорія була коментаторкою панфедеральної телесистеми при експедиції. «Я знаю», – сказав старий турконімець. «Саме тому, коли мене попросили назвати ще одного археолога для цієї експедиції, я назвав тебе. Тоні Латтимера він не називав. Того протиснув до складу університет». За цим стояло чимало великої підкилимної тяганини, і Марта шкодувала, що не знає всієї історії. Вона завжди трималася подалі від університетів та їхньої політики. Всі її розкопки фінансували або приватні фонди, або художні музеї». «У тебе вже тепер чудова репутація. Значно краща, ніж була в мене в твоєму віці. Саме тому мене й турбує, що ти ризикуєш нею через цю свою впертість, мовляв, марсіанську мову можна перекласти. Я, відверто кажучи, не бачу, на що ти тут сподіваєшся». Вона знизала плечима, ковтнула ще трохи коктейлю і запалила нову сигарету. Їй уже набридало намагатися висловити словами те, що вона не стільки мислила, скільки відчувала. «Зараз я й сама не бачу, але зможу. Можливо, знайду щось подібне до тих книжечок-картинок, про які казала Сачіко. Дитячий буквар, наприклад. У них, напевно, були такі речі. А якщо ні, знайду щось інше. Ми лише шість місяців тут. Я можу чекати все життя, якщо буде треба, але колись я це зроблю. Я не можу чекати так довго», – тихо сказав фон Ольмгорст. «Моє все життя – це вже лише кілька років, і коли Скіапареллі вийде на орбіту, я полечу назад на терру на Сірано. Хотілося б, щоб ви цього не робили. Це ж цілий новий світ археології. Буквально так, цілий новий світ. Але я вже старий і не для нього. Я витратив життя на хетів. Я можу говорити хетською мовою, хоча, може, цар Муваталліс і не зрозумів би мого сучасного турецького акценту. Але те, що тут треба вивчити. Хімію, фізику, інженерію, методи аналізу сталі – Бариліїв срібних сплавів, пластиків, силіконів. Я почуваюся вдома серед цивілізації, яка їздила колісницями, воювала мечами і тільки вчилася працювати з залізом. Марс для молодих. Ця експедиція – лише кістяк майбутнього керівництва. І не лише люди Космофлоту, які командуватимуть головною експедицією, а й ми – вчені. А я, немов старий кавалерійський генерал, який уже не навчиться керувати танками та літаками. «Ти матимеш час навчитися Марса». «Я – ні. До того ж ваша репутація, як декана хетологів, уже давно тверда і беззаперечна». Подумала Марта, і їй одразу стало соромно за цю думку. Він був не з тих, кого можна ставити поряд із Тоні Латтимером. «Я приїхав сюди лише для того, щоб почати справу». Вів далі він. Федеративний уряд вирішив, що для цього потрібна стара рука. «Що ж, справу вже почато». Ти, Тоні і ті, хто прибуде на скіапарелі, маєте вести її далі. Ти сама сказала, перед тобою цілий новий світ. А це тільки одне місто останньої марсіанської цивілізації. За нею пізня височинна культура, будівничі каналів, а ще всі цивілізації, раси і імперії перед ними, аж до марсіанського кам'яного віку. Він помовчав. Ти навіть не уявляєш, скільки всього тобі доведеться вивчити, Марто. Це не час надто вузько спеціалізуватися. Наступного ранку, коли вони всі вийшли з вантажівки, потягнулися і задивилися вгору дорогою на високу будівлю з дивним перекошеним конусом на даху, четверо маленьких постатей саме вовтузилися біля її стіни. Побачивши машину, вони залізли в джип і поволі рушили назад. А найменша серед них, Сачіко-Кореміцу, випускала за собою електричний кабель. Коли джип зупинився біля вантажівки, усі четверо вискочили – Сачіко приєднала вільний кінець кабелю до ядерно-електричної батареї. І тієї ж миті з будівлі сипонули брудно-сірий дим та руді хмари пилу. Замить прогоркотів вибух. На вантажівку разом із Тоні Латтимером і майором Ліндеманом вилізла і Марта, лишивши джип біля дороги. Коли вони під'їхали, у стіні вже з'яяв достатньо широкий пролом. Латимер заклав заряди між двома вікнами. Тепер обидва були вибиті разом зі стіною між ними, але самі віконні плити лежали внизу, навіть не розбиті. Марта згадала першу будівлю, у яку вони входили. Один офіцер космофлоту тоді просто підняв камінь і жбурнув у вікно, певен, що цього буде досить. Камінь відскочив назад. Тоді він вихопив пістолет. Тоді всі ще носили зброю, виходячи з того, що невідоме про Марс цілком може виявитися небезпечним. І вистрілив чотири рази. Кулі відрикошетили, тонко заверещавши. На склоподібній плиті лишилися чотири мід'яні маски-оболонки і легке поверхневе сколювання. Хтось спробував гвинтівку. Куля швидкістю 4000 футів за секунду тільки тріснула матеріал, не пробивши його. Ацетиленовим пальником вікно вирізали цілу годину. Лабораторія на кораблі досі намагалася визначити, з чого саме цей матеріал зроблено. Тоні Латтимер уже проліз у пролом і водив ліхтарем туди-сюди, Роздратовано лаючись. Через підсилювач шолома голос його звучав різкіше. Я думав, що підірву стіну коридору, а ми потрапили в кімнату. Обережно, до підлоги футів із два вниз, і всередині повна уламків від вибуху. Він зіскочив усередину. Решта почали вивантажувати з машини інструменти. Лопати, кайла, ломи, кувалди, переносні прожектори, фотоапарати, матеріали для замальовок, драбину, альпіністські мотузки, льодоруби, кішки. Г'юберт Пенроуз ніс на плечі щось схоже на сюрреалістичний кулемет. Але насправді це був ядерно-електричний відбійний молоток. Марта вибрала льодоруб альпініста з шипом. Ним можна було копати, рубати, підважувати чи допомагати собі на нерівній поверхні. Вікна, запечені й обліплені пилом п'ятдесяти тисячоліть, пропускали лише тьмяне сутінкове світло. Навіть пролом у стіні, що був у ранковій тіні, освітлював тільки невелику ділянку підлоги. Хтось увімкнув прожектор і скерував його в стелю. Велика кімната була порожня й гола. На підлозі лежав товстий шар пилу, що зробив колись білі стіни рудуватими. Можливо, тут був великий офіс, але нічого не лишилося, що вказувало б на його призначення. «Тут усе випотрошили аж до сьомого поверху», – вигукнув Латтимар. «Рівень вулиці буде повністю вичищений. Тоді піде під житло і майстерні», – озвався Ліндеман. «Разом з іншими будівлями цього вистачить на всіх, хто прибуде на Скіапареллі». «Схоже, вздовж цієї стіни стояло чимало електричних або електронних приладів», –– зауважив один з офіцерів Космофлоту. «Десять чи дванадцять розеток». Він стерпив рукавицею зі стіни – і потер ногою підлогу. Бачу сліди, де щось відривали ломами. Розсувні подвійні двері, типові для марсіан, були зачинені. Селімфон Ольмгорст спробував їх відсунути, але вони намертво приросли. Металеві частини засувів за час від останнього зачинення буквально зварилися. Молекула до молекули. Пенроуз підійшов із відбійним молотком, вставив долотоподібну насадку, упер інструмент у щілину між дверима, Притис його до стегна і натиснув спуск. Молоток забарабанив, мов зброя, на яку був схожий, двері розійшлися на кілька дюймів і знову стали. У пазах, куди вони мали заходити, набилося стільки пилу, що клинило з обох боків. З таким вони стикалися щоразу, коли доводилося силою відчиняти двері, і були готові. Хтось вибіг назовні, приніс гідравлічний домкрат, і врешті одну половину дверей повільно відтиснули до одвірка – Простору вистачило, щоб протягти світло та спорядження. Усі перейшли з кімнати до коридору. Близько половини інших дверей у коридорі були прочинені над кожними стояв номер і одне слово Дарфхулва. Одна з цивільних, професорка природничої екології з Пенсильванського університету, роззиралася довкола. Знаєте, тут я почуваюся як удома. Думаю, це був якийсь вищий навчальний заклад, а ці кімнати аудиторії. Оте слово на горі, мабуть, назва предмета або кафедри, а ті електронні пристрої, там, куди дивився б клас, були навчальними матеріалами. 25-ти, Поверховий університет, фиркнув Латимер. Такий будинок вмістив би 30 тисяч студентів. Може, їх стільки й було. Це ж було велике місто, коли ще розквітало, сказала Марта, головно тому, що їй хотілося заперечити Латимерові. А уяви тільки, який би тут був гармидер у коридорах під час перезмінки між парами. Усім знадобилося б півгодини, щоб повернутися з поверху на поверх. Він обернувся до фон Ольмгорста. «Я піду вище цього поверху. Це місце пограбували чисто, але вище може щось і залишитися. Я поки що залишуся тут», – відповів турко-німець. «Тут буде багато занесення і винесення речей». Спершу треба все ретельно оглянути і зафіксувати, а тоді вже люди майора Ліндемана можуть тут чинити найстрашніше. «Якщо нікому не треба, я візьму нижні поверхи», сказала Марта. «Я піду з вами», озвався Пенроуз. «Якщо нижче археологічної цінності нема, зробимо там житло. Мені подобається ця будівля. Тут усім вистачить місця не плутатися одне в одного під ногами». Він глянув у глиб коридору, Посередині, мабуть, мають бути ескалатори, під ногами тут теж рипів товстий шарпилу. Більшість відчинених кімнат були порожні, але в деяких лишилися меблі, зокрема маленькі столи парти. Та сама професорка, що висунула гіпотезу про університет, указала на них як на типову аудиторну обстановку. Ескалатори справді були і вгору, і вниз з обох боків коридору, а ще кілька – в перпендикулярному проході праворуч. Ось так вони й розводили студентів між заняттями, – мовила Марта. І я певна, що попереду ще є. Вони зупинилися там, де коридор виходив у велетенський квадратний центральний зал. З двох боків були ліфти, а ще чотири ескалатори, якими досі можна було користуватися як сходами. Але те, що змусило їх закам'яніти, були стіни і розписи на них. Усе було затягнуте брудом. Марта намагалася уявити, який вигляд це мало колись – і водночас прикинути, скільки праці піде на очищення. Та малюнки все ж проглядалися, як і слово Дарвхулва, написане золотими літерами над кожною зі чотирьох стін. Минуло кілька секунд, перш ніж Марта збагнула. Завдяки цим розписам вона нарешті знайшла марсіанське слово зі змістом. Це була гігантська історична панорама, що йшла по колу за рухом годинникової стрілки. Група напівдиких людей у шкурах біля вогнища. «Мисливці з луками і списами несуть тушу тварини, трохи схожої на свиню, кочівники на довгоногих витончених тваринах, схожих на безроги оленів. Селяни сіють і жнуть. Селища з глиняними хатинами і міста процесії жерців і воїнів, битви з мечами та луками, потім із гарматами і мушкетами, галери, парусники, а далі судна без видимих засобів руху і літальні апарати. Змінювалися одяг, зброя, машини, архітектура». Колись родючий краєвид поступово переходив у пустелі і зарості. Час великої всепланетної посухи. Будівничі каналів. Люди з машинами, які легко впізнавалися як екскаватори та підйомні крани, рили, добували, прокладали через мертві рівнини акведуки. Далі нові міста, морські порти біля міліючих океанів. Напівпорожні занепалі міста. Покинути місто, де на порослій чагарем площі стояли четверо крихітних гуманоїдів, і щось схоже на бойову машину. А довкола над ними височили величезні мертві будівлі. Марта не мала жодного сумніву. Дарфхулва означала історія. Прекрасно!» – вигукував фон Ольмгорст. «Уся історія цієї раси. Якщо художник дотримувався автентичних костюмів, зброї, машин і архітектури для кожної доби, ми зможемо розбити історію цієї планети на ери, періоди і цивілізації. Можете вважати, що все достовірно – сказала Марта. «Професори цього університету, напевне, стежили б за автентичністю на кафедрі Дарфхулви, тобто історії». «Так, Дарфхулва історія», вигукнув Пенроуз. «А твій журнал був журналом Сорнхулви. У тебе є слово, Марто». Лише за мить вона усвідомила, що він вперше звернувся до неї по імені, а не доктор Дейн. Вона навіть не знала, що вважати більшою перемогою. Це чи віднайдене марсіанське слово? Окремо, я гадаю, хулва означає щось на кшталт науки, знання, студіювання, а в складеному слові це відповідало б нашому суфіксу логія, а дарф означало б щось на кшталт минулого, давнини, людських справ, хронік. Це вже три слова Марто, радісно вигукнула Сачіко, ти зробила це. Не поспішаймо, сказав Латимар, цього разу навіть без звичного глуму. Я готовий визнати, що «дарфхулва» – марсіанське слово на означення історії як галузі знання, і що «хулва» – загальне слово, яке уточнює, але ми не можемо надавати окремим частинам надто точних значень, бо не знаємо, як саме мислили марсіани. В науці чи де інде? Його урвала сліпуча, синювато-біла спалах, лампа сіда Чемберлена. Коли перестав торохтіти затвор камери, Чемберлен уже говорив «Оце так знахідка». Уся історія Марса від кам'яного віку до кінця на чотирьох стінах. Зніму все швидкою витримкою, а передаватимемо в ефір повільно від початку до кінця. «Тоні, я хочу, щоб саме ти це озвучив. З коментарем, сцена за сценою, зробиш?» Ще б пак він відмовився, подумала Марта. Якби в нього був хвіст, він уже теліпався б від захвату. «На інших поверхах теж мають бути розписи», – сказала вона. «Хто піде вниз із нами?» Сачіко відразу, Іван Фіджеральд теж. Сід вирішив піти на гору з Тоні Латтимером, Глорія Стендіш також. Більшість залишалася на сьомому, щоб допомогти Селімові фон Ольмгорсту закінчити його огляд. Марта обережно постукала шипом льодоруба по ескалатору і повела групу вниз. Шостий поверх теж належав Дарфхульві. З огляду на розписи, це була військова і технологічна історія. Вони оглянули центральний зал і спустилися на п'ятий. Там було те саме, тільки велике квадратне приміщення було заставлене вкритими пилом меблями і ящиками. Іван Фіцджеральд, який ніс прожектор, поволі провів променем по стінах. Тут були зображені марсіани героїчного масштабу. Настільки людські на вигляд, що могли б належати до її власної раси. Кожен тримав якийсь предмет. Книжку, пробірку чи складний прилад – а за ними виднілися лабораторії, фабрики, язики полум'я, дим, спалахи блискавок. Над кожною зі стін стояло слово «Вже знайоме Марті» Сорнхува. «Гей, Марто, ось воно», – вигукнув Фіджеральд. «Те слово з назви твого журналу». Він глянув на фігури. «Хімія або фізика?» «І те, і те», – замислено сказав Пенроуз. «Думаю, марсіани не дуже жорстко розрізняли ці науки». Бачиш, о той старий з кудлатою бородою, мабуть, винайшов спектроскоп, тримає його в руках, а позаду в нього веселка. А жінка в синьому халаті поруч працювала з органічною хімією. Подивіться на схеми довгих молекулярних ланцюгів позаду неї. Яке слово могло б передавати хімію і фізику як єдину галузь? «Сорнхулва», – сказала Сачіко. «Якщо хулва – це щось на кшталт науки», тоді сорн має означати матерію, речовину або фізичний об'єкт. Ти мала рацію, Марто. Цивілізація такого рівня просто мусила лишити щось подібне. Таке, що пояснює саме себе. Це ще трохи зітрету з верхню усмішку з Тоні Латтимерової Мармизи. Буркнув Фіджеральд, поки вони спускалися далі нерухомим ескалатором. Тоні хоче бути велетенською шишкою. А коли хочеш бути найбільшою шишкою, не можеш стерпіти навіть можливості, що хтось інший буде ще більшою, а хто зробить перший крок до читання цієї мови, той стане найбільшою шишкою, яку тільки бачила археологія. Це була правда. Раніше Марта не дивилася на це так. І тепер намагалася не думати. Їй не хотілося бути великою шишкою. Вона просто хотіла читати марсіанською і дізнатися щось про марсіан. Ще на два ескалатори, нижче вони вийшли на мезонін, що облямовував величезний центральний зал на рівні вулиці. Підлога була футів на сорок нижче, стеля – на тридцять вище. Промені ліхтарів вихоплювали внизу один предмет за одним. Велику скульптурну групу посередині. Якийсь моторний візок, поставлений на козли для ремонту, щось схоже на кулемети та автоматичні гармати. Довгі столи, завалені припорошеним мотлохом машини-ящики, контейнери – вони спустилися і пішли між цим хаосом, не помічаючи сотні речей на кожну одну помічену, аж поки не знайшли ескалатор у підвал. Підвалів було три, один під одним, і врешті вони стояли на дні останнього, на голій бетонній підлозі, поводячи прожектором по штабелях ящиків, бочках, барабанах і купах порошистого пилу. Ящики були пластикові. Дерева в місті ніхто ніколи не знаходив, а бочки й барабани зроблено з металу, скла або чогось склоподібного. Зовні все здавалося цілим. Порошисті купи могли бути будь-чим органічним або тим, що містило рідину. Тут, унизу, куди не діставалися вітер і пил, після зникнення крихітного життя, яке колись спричиняло гниття, руйнуванням займалося лише випаровування. Вони натрапили і на холодильні камери. Марта за допомогою льодоруба, а сачіко, схожого на пістолет віброінструмента з пояса, вибили одну з них. Усередині лежали висохлі купи колишніх овочів і шкірясті шматки м'яса. Зразки цього добра, відправлені ракетою на корабель, могли б за радіовуглецевим датуванням дати точну оцінку, коли цю будівлю ще населяли. Холодильний агрегат, радикально відмінний від будь-чого, створеного їхньою цивілізацією, працював від електрики. Сачіко і Пенроус, колупаючись у ньому, знайшли, що перемикачі досі стоять у положенні увімкнено. Машина перестала працювати лише тоді, коли зникло джерело енергії, яким би воно не було. Середній підвал теж, принаймні наприкінці, використовували як склад. Його навпіл ділила перегородка з одними єдиними дверима. Вони півгодини силувалися їх відчинити і вже збиралися кликати зверху важке обладнання – коли двері все-таки піддалися настільки, щоб можна було протиснутися, Фітджеральд ішов попереду зі світлом. Він раптом завмер, озирнувся і застогнав так, що через динамік шолома це прозвучало мало не корабельною сиреною. «О, ні, ні, що таке, Іване?» – тривожно спитала Сачіко, заходячи за ним. Він відійшов у бік. «Поглянь, Сачі, нам що, усе це доведеться робити?» Марта проштовхнулася позаду подруги, оглянулася. І застигла, аж запаморочившись від збудження. Книжки «Стійка за стійкою» півакра стелажів до самої стелі, футів на п'ятнадцять. Фітджеральд і Пенроус, які зайшли за нею, щось швидко говорили, схвильовані до краю, вона чула лише звук голосів, а не слова. Це були головні книгосховища університетської бібліотеки. Уся література зниклої марсіанської раси. Посередині між стелажами – Виднівся квадрат порожнистої бібліотечної стійки, сходи і підйомник на поверх вище. Вона навіть не помітила, як рушила вперед разом з іншими. Сачіко говорила я найлегше, пустіть мене першою, йшлося про павутинно тонкі металеві сходи. Вони, я б сказав, цілком витримають, відповів Пенроуз. Після всіх наших мук із дверима тут видно, що метал не деградував, врешті японка справді пішла першою, котяче обережно, як ніколи. Сходи виявилися абсолютно міцними, попри крихкий вигляд, і всі пішли за нею. Поверхом вище було майже те саме приміщення, і книжок там наче не менше. Щоб не гаяти часу на злам дверей, вони повернулися до середнього підвалу і вийшли нагору ескалатором, яким колись спускалися. У верхньому підвалі були кухні, електричні плити, подекуди навіть із каструлями та сковородами на них. І велика зала, що мабуть спершу була студентською їдальнею, хоч наприкінці її використовували вже як майстерню. Як вони й здогадувалися, над книгосховищами на рівні вулиці була читальна зала. Схоже, її перетворили на щось на кшталт спільної вітальні для останніх мешканців будівлі. У сусідній аудиторії влаштували хімічне виробництво. Там стояли чани, дистиляційні апарати, а крізь пробиту стелю футів на 70-ту гору – Проходила металева ректифікаційна колона. Навколо було складено чимало пластикових меблів. Таких, які вони знаходили по всьому місту, частину поламали, мабуть, для переробки. Інші кімнати на першому поверсі теж, здається, слугували для виробництва і ремонту. Тут, очевидно, довго вели значну промислову діяльність уже після того, як університет перестав бути університетом. На другому поверсі вони знайшли музей багато експонатів і досі манили з-під закіптюженого скла вітрин. Там же були і адміністративні офіси. Більшість дверей були замкнені, і вони не стали гаяти час на злам. Але відкриті кімнати перетворили на житлові приміщення. Вони зробили нотатки і грубі плани поверху, щоб згодом повернутися до ретельнішого огляду. Коли ж вони добралися назад до сьомого поверху, наближався вже полудень. Селім фон Ольмгорст був у кімнаті з північного боку будівлі, замальовуючи розташування речей перед тим, як збирати і виносити їх. Підлогу він розбив на клітини, промальовані крейдою і пронумеровані. «Усе на цьому поверсі вже сфотографовано», – сказав він. «У мене три групи. На всі прожектори, які є, заміряють, малюють, складають описи. З такими темпами, навіть з урахуванням обіду, до середини дня ми закінчимо. Ви працюєте швидко» зауважив Пенроуз. «Помітно, що ви вже не наполягаєте, щоб у кожну кімнату першою заходила лише кваліфікована археологічна особа. Ах, дитячі дурниці!» Нетерпляче відмахнувся старий. «Ваші офіцери ж не дурні. Усі вони пройшли школу розвідки і криміналістики. Найобережнішими археологами-аматорами з тих, кого я знав, часто були відставні військові або поліціянти. Та й роботи тут небагато». Більшість кімнат або порожні, або якося, кілька меблів, ламане сміття та обривки паперу. А ви щось знайшли внизу? Отак. весело відповів Пенроуз. Що скажете, Марто? Вона почала розповідати. Інші, не в змозі стримати збудження, раз у раз перебивали. Фон Ольмгорст дивився на них з неймовірним подивом, але ж цей поверх був майже вичищений. «І всі попередні будівлі ми знаходили пограбованими з рівня вулиці вгору», – сказав він нарешті. «Ті, хто грабував цю будівлю, тут і жили», – відповів Пенроуз. Електрика в них була до самого кінця. Ми знайшли холодильники, повні їжі і плити з недоїденою вечерею. Вони, мабуть, користувалися ліфтами, щоб спускати речі з верхніх поверхів. Увесь перший поверх перетворили на майстерні та лабораторії. Думаю, це місце було чимось на зразок монастиря в європейські темні віки. Тільки такого, які були б ті монастирі, якби темні віки настали після краху високорозвиненої наукової цивілізації. Принаймні, ми знайшли внизу купу кулеметів і легких автоматичних гармат, а всі двері були забарикадовані. Люди тут намагалися підтримувати цивілізацію, коли решта планети вже скотилася у варварство, а значить, час від часу, їм доводилося відбивати набіги варварів. «Сподіваюся, ви не наполягатимете, щоб цю будівлю зробити казармами експедиції, полковнику?» – тривожно спитав фон Ольмгорст. «Та що ви? Це ж археологічна скарбниця. Більше того, з того, що я побачив, наші техніки зможуть багато чого тут навчитися, але цей поверх треба зачистити якнайшвидше. Я герметизую підземну частину від шостого поверху і нижче». Поставимо кисневі генератори і силові установки, введемо в дію пару ліфтів, а поверхи вище можна буде ізолювати тимчасово, поверх за поверхом, і працювати з переносним обладнанням. Коли там з'явиться атмосфера, світло і тепло, ви, Марта і Тоні Латтимер, зможете зайнятися всім систематично та з комфортом, і я дам вам стільки допомоги, скільки зможу відірвати від інших справ. Це одна з найбільших знахідок, що ми тут зробили. Трохи пізніше на сьомий поверх спустилися Тоні Латтимер і його люди. «Нічого не розумію». Почав він, щойно підійшов. Цю будівлю не розтягнули так, як інші. Завжди вони, схоже, знімали все знизу до гори, а тут, здається, почали з верхніх поверхів, усі, крім самого даху. До речі, я з'ясував, що то законічна штука на горі. Це вітровий ротор, а під ним – електрогенератор. Будівля виробляла власну електрику». «І в якому стані генератори?» – спитав Пенроуз. «Ну, звісно, все забите пилом, який заносило під ротор, але загалом наче в досить доброму стані. Гей, певно, оце й пояснення. У них була електрика, тож вони ліфтами спускали речі вниз. Саме так вони й робили. Хоча деяких поверхів вище цього, здається, взагалі не торкалися. Він на хвильку затнувся, крізь маску ніби посміхався. Не знаю, чи варто про це говорити при Марті», але двома поверхами вище ми натрапили на кімнату. Мабуть, довідкову бібліотеку якогось факультету, і там було мало не п'ятсот книжок. Єдиним звуком, що його перебив, був Іван Фіджеральд, який реготав